דוקטור פולק, ולשלום עצמאותך, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי, תקשיבי לי, עצמאות אוש. אנו איזה שאלה טיפשית, ודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי? תקשיבי לי, עצמאות אינך. כאב לביתו אני... מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך זה בעיה שלו? לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך שש. למרות שאני לא כל כך שש מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, לא, שימי, שימי, לא, לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? ואללה, תראי, עקרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוחרקה? מה זה מוחרקה? אוח זה שם של אבא שלו! אוח! עלו לו כי מוחרקה נשמע לשם של איזה מיהרה, עובדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו יופי, מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוף מה... עכשיו חמש. מה זה, אז הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. בסדר, אל תבכי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח. ורק רגע, להתראות חמודה. אני פותח. שקר, חולר, הוא ישבור לי את הדלת, עפי מדיני. אני פותח! אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק. אתה יכול לקרוא לסשק. אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה להסתבר עם ששק? סשק. סשק, ששק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ששון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה? שתיים וחצי. בטח סגרו מרפסת. ‫שלי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך. ‫-למה פרסונה? ‫זה פואד. ‫פואד? ‫-כן, זה בן אח שלי. ‫-הוא בן אח שלי. ‫לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. ‫כלומר שפואד, תסלחו לי, ‫שש הביטוי נשמע כמו שם של רעול פגים. ‫אני בן אח שלו. ‫אימא שלו, בן שלה, ‫אבא שלי, אח שלו, דוד שלי. מה הוא אומר? ‫נשמע אתם... אתם לא משפחה, אתם תשווץ. אני הבאתי אותו איתי למה שהוא, יש לו דיפלומה בחתונות. מה אתה אומר? אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה שש, שבע, שמונה פעמים. אני עד שנה שלא מתחתן או שלוש, ארבע פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעד פשע. בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר, יש לך... אני מבין שאתה התגרשת בימי חייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת. כן, פואי התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך עסקה על המקום. לפעמים אמא קלה. אני מקווה שאצלכם זה לא עובר בתור השער. מה? במילים אחרות, מר מוחלקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ששון... לא מצוי אותו חיידק חסר חוץ שדרה, שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך הפרוק. פואד, פואד. בחיית פואד. בחיית פואד תגיד לו איזה ילד זה ששון. איזה ילד זה ששון. זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים? נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת? שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לסאזון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה סאזון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה? הלכתי בשקט, קניתי לו דירת צמרת במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה. עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר. בקשר לעצמאותה... אפשר מילה בצד? מה שם עכשיו עכשיו? זה סופי השם של העצמאותה? או לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם? שמע נא מרמוך רכה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות. אז מה, אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול. הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות איזושהי עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שמו אבי. תן לו הסמליר. ככה הסמליר בחייך, ככה הסמליר... זה בתנה מהצד של ההורים של החתם. אה, תודה רבה. שיהיה במזל. באמת תודה רבה, מה השמרה. לא הייתם צריכים לתרוע. למה, למה, אין דבר. מה זה? מלאפונים חמוצים. מי הדר? מי הדר? איזה רעיון מקורי. תדאב אחד. נו, תודה. לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ. لا لا أستطيع أنني لا أأكل حريف هذا ليس حريف بخلال لا أستطيع أن أقول حريف هذا ليس حريف لا ترأينا لا سكر تأمينك تتعم لا أريد أن يخاف لك تتعم سكر تأمينك سكر תעוף משהו לשתות בחיים. איזה כולו מלאפון, אדון שסר. שילוב מלאפון שבקבוק תמינה. שתי שתי שתי. זה על, זה ישרוף לך את כל החריפות. תוצרת שלנו המלאפונים. אתם בטח עם התעשייה הצבאית. בחייאת פואד תגיד לו ממה אנחנו עושים חמוצים? בטח משאריות של סקאד. אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס. עכשיו פואד עובד על פרויקט מיועד לעשות חמוצים מקיף-קיף, כי... לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב. בטח חשוב. הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שאר רוח. שאר רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חושרמוט. עכשיו איפה, איפה שחרורה? שחרורה הבת, איפה? אתה מתכוון עצמאותה. עצמאותה, שיהיה עצמאותה. איפה היא? היא בחוג לקרמיקה. מה קרה? <שחרורה> <שחרורה> אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה. אדרבה, למה לא? אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו. אתה עדיין לא שאלת. מה תשתו, חבריא? אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערוד. ואתה פטמה? פואד. איפה, איפה? אני בראש שלו. אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות, אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק, כמו איזה צמד פרידות. ראית איך נפלנו פה? ראיתי. לא אוכל מלפפונים חמוצים, לא שותה ערק? כולו שניים וחצי חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ששון, אני קם והולך. אבל אתה, הבן שלך זה ששון. בשביל זה אני לא קם והולך? נא, תראה. אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המסטי ואתה יביא באמבולנס. בבקשה. מה? זה קוסטי שלך, אדון פולארד. לא, לא, תודה. מה לא? לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחייך. עם כל הכבוד לנישואי תערובת, איך אומרים זה, עם אחד, לב אחד, אני לא שותה את זה. לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה. אני מבקש. שים לו טיפה, זה הכול. זה לחיים. לחיים, לחיים. שיהיה במזל, לחיים. לחיים ולמוות. מה אמרו לך? אני חשבתי, מאחר שהעצמאות עדיין לומדת, אמרתי לך, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה. מה לעשות? אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה. מה הוא אומר? מה הוא אומר? אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך. אכה. בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך. אכה. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא. אל תדאג, שסק, הכל דעת קונטרול. יאללה, לעין, לעין. לעין. אני לא מודה, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר שהתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה. איך צנועה? אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שארי בשר, אבל ההתכנסות מצומצמת. יענו יום זיכרון. אפשר למשל להזמין קורדוניסט. מה לעשות? קורדוניסט, שיעשה לנו סר על השרון, למשל. אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון! אם פואד לקח את בונבון הוא יודע איזה אולם הוא לקח, יש לו הרבה ניסיון. כן, אבל מדוע שלא יתחתנו בחיק הטבע? איזה חיק? הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער. ביער? אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ, מעל כיפת השמיים. אדון שסק, אנחנו באמת, אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים. נכון. אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה אנחנו כיפה אדומה? אני חשבתי בכל זאת יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע. אבל למה אנחנו באנו מהטבע עד הפועל? באנו מבת ים ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבון בבת ים. תחי תחי תחי. רגע אחד רבותיי באמת עם כל הכבוד אני אחרי הכל אבא של הכלה. אז מה? זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שבתי תתחתן באולם חתונות. אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות? אוס, באמת. חוץ מזה שסט, אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן באולמי ששון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורת המעיים מהמעיים, והכל עליי. והאוכל, אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך שלוש-ארבע מנות חרטה, נותנים... שש מנות עיקריות וחמש עשרה מנות אחרונות, שחמש מהן יהיו ראשונות בכלל. כמה סגרת מנה? כולו, כל מנה שמונים דולר. זילה זו? שמונים דולר? מה זה מחיר היכרות? זה לא כסף. אני לא אוכל לעמוד בזה. אומרים לך הכל עליו, מה אתה דואג? מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל. תשתה, אומרים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים? תגיד, עם סוסי שכרזאדה סגרת? סגרתי. מי זה סוסי שכרזאדה? הרקדנית בטן. מי צריך הרקדנית בטן? אני צריך. מה? של מה אנחנו צריכים הרקדנית בטן? אז איפה ידביקו את הדולרים? על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה? הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו מה פתאום נדמה לי שבתי היקרה עצמאות, המתחתנת עם בנו של עליבאבא והארבעים השודרים? אמר בוכר. אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר. לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך, תוותר אתה על רקדנית בטן. אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי! אצלנו בת לא נחשב. ויקטור, גם כן סגרתי עם הזמר, ציון מיקונוס. לא נכון. בטח, ותזבור את החרקים. גם החרקים וגם מיקונוס? כן, אז איזה זמר מדבר פיישר. פועל, פועל, מה זה חשוב? ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה? תאמין לי, זמר אקסקלוסיבי. איזה אקסקלוסיבי? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם רגדי, ידך רימי, עד תוך הכסף, עד תוך הכסף, רגדי, רגדי, רגדי, רגדי, רגדי, רגדי, רגדי, רגדי, רגדי, ידך רימי, רגדי, רגדי, רגדי, ידך רימי, רגדי. אומרים לך הכל עליו! גם ההליקופטר עליי! רגעדי! ידך רגעי! איזה הליקופטר? ביקטור! כבר סגרתי! אני לא מאמין! בטח הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נ"מ, שמונה מצניחים, כולנו סגרתי חמישים אלף דולר! בחיני חינם! רגעדי! ידך רגעי! אבדוק חגי! איפה הכפיים רגבים, רגבים, רגבים, ומה יעשו את זה? (מחיאות לפני שהיא רוקדת הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי, מישהו יכול היה לתת לי הסבר. מה כאן קורה, רבותי? באמת, מהו היעד? מהי המשימה? מיהו האויב? ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת? אני אסביר לך. אני אשמח מאוד. בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, עם החתן כלה, והכלה צונחת... על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון. שמע, כל עוד אני חי בקטיע יקר העצמאות, אתה לא תצנח מההליקופטר. לא, תצנח. בשום פנים. לא? לא, בא בחשבון. אז אין חתונה. תדליק המרצדס, פואד. רק רגע, רק רגע, מר מוחרקה. אני מבקש. מר מוחרקה. אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. מוחרקה. אני יודע, אני יודע. ידע, ואני, אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, ספר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן לעכל. אפילו תזמורת חרקים אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. צוק, צוק, צוק, צוק. הליקופטר? איזה קצת מוזר. זה מוגזם? זה מוגזם? למה מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזרק בלונים מעפרים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורזים שועית על החתן כלה. אני אוציא לוונטורה את העיניים מהעיניים, והכל עליי. מוחרקה מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את <חות> כל <חות> השי <חות> הציצי. <חות> באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש. למה? אתה לא עובר? (מחיאות כפיים) אני דוקטור למחשבים. לא, אני אמור. פואד, על מה דיברנו? על זה אמרנו. אתה יודע מה. אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב. עם כל הכבוד זה לא בא בן אדם. למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין שתעבוד. גם חירותה תעבוד במפעל. עצמאותה. גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט זכות. אם אימא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה. חי, חי. רבותיי. תרשו לי להרים קוץ לחיי המפעל עתיר הידע שלנו! מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגר אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדתק ליותר מההליקופטר אחד. כמה שצריך, שס. ואם הכלה תצנח מההליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומו. אתה יודע מה, טיל חכם תומו, תרשום ארגז טילים בחייך. חשוב. התחרפנה שסי. והכל עליי. לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי. לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי. ואחרי הכל אני אבא של הכלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי. מה שתגיד. את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.